Хіба разом і шкірою його здереш. Та й то ще не знати. Мені самій маркотно і встидно, що такою тебе вродила. І треба ж було полакомитися на багацьку кукурудзу. Та може і не в кукурудзі річ. Так мало статися. І таке ось сталося. Бо серед села горла стакова лиха перехрестилася і залементувала. Господоньку, та ж дивіться на то, ту дівку, та то ж відьма правдива. І враз чоловіки, найперше ж молоді газди, які дотепер поїдали дівчину масними глипаками, відсахнулися, побачивши чорну волосяну тлатку. І враз жіноцтво теж схарапуджене, аж присіло, і у кожної з них в очах чорна анельчина латка розросталася ледве не на всю спину, а декотра божилася, що ади виріс ванельки анельки хвостище. О, мало не до колін сягає, Свят, свят, свять, свять, свять згинь сатану. І враз хлопчиська, що гнали худівку на пашу з позарання, висолопили язики і пустили слину, бо їм уже дівки снилися. А менші, ще сонні, посинілі від вранішньої студені, злякано тудилися до своїх корівок, шукаючи захисту, бо дотепер тільки у бабиних казках жила нечиста хвоста та сила. А тут ось маєш перед очима таки на справжню відьму. Ніхто з гуртів сільських не прискочив до сердечної анельки, не затулив веретуючи, чи подолом її сором та волосяну латку, і ніхто не спробував відштовхнути Штефана і зятя Івана від дівчини, а й розшмаргати на її голові гудзь, щоб опустити сорочку з спідницю. І ніхто, бодай словом, осудом, не вколов стрижака, що не по-людському ви газ з тією дівчиною, хай і злодійкою Такою, що полакомилася На вашу кукурудзу. Анелька чепіла посеред вулиці Оголена, вже стишена, зломлена Вичавлена плачем Змучена від даремних спроб Вивільнити руки з мотуззі, І під свист парубоцький Під регіт, під сароміцькі вигуки Під жіночий писк Майже фізично відчувала Як між нею й селом вистелювалася Порожнеча Поставало ціле пустельне поле Може, й не поле, може, вижолоблювалася просто на очах прірва, яка тільки може приснитися в страшних снах. Дівчина таки на правду тієї прірви злякалася. Це було щось понад її розуміння, бо дотепер стожильним корінням чулася прирослою до братишан. Вона любила своє село, людей, поля, роботу у полі, співи в читальні, гойдалки на хестинах у ксьонзовому лузі, вистоювання та перешіптування в церкві, залицяння порубків на вечорницях. Анелька починала доглупуватися, що стрижак взамін за ланту в кукурудзяних качанів видір у неї ціле життя. І чим довше вона чіпіла посеред вулиці читальні, тим глибше і ширше розросталася чи то прірва, чи пустеля. І дівчина не бачила кладки, щоб ту пустелю перебрести. Її спершу охопила байдужість. Вона охляло опустилася на коліна в порох, шутер, випрошуючи в бога наглої смерті. Та вже в наступну мить, осягнувши глибину свого поганіглення і своєї самотності, Анелька скочила на рівні ноги. Підстрибнула так високо, аж начебто підлетіла попід хмари. все її єство вибухнуло люттю. І лють, крик, був такий безпорадно страшний, скажений, що поступово наростаючи, ставав начебто вовчим виттям. Від скаженого виття серця у людей впали в вп п'яти, а кров у них завмерзла до дна. Процун довго мовчки нипав навколо ватерки, похнюпивши голову. Зрідка він підносив угору обличчя, і, мов звір сторожкий, гострів слух, прислухаючись до тільки йому чутних звуків та шерехів. Околичні гори їжакувато вигинали могутні хребти і були схожі на передпотопних звірів, що наготувалися до стрибка. Анелька мимихіцько цюрбилася в клубок, боронячись таким способом від небезпеки, від темної сили, що зачаїлася навкруги. Зачаїлася, і на неї гострила ікла. «Не бійся», – промовив до неї процун, помітивши, мабуть, на її обличчі зблідлу стривоженість. «Ніяка це не небезпека. Це порожнеча жінко. Це згаяний твій час колишиться навколо нас, мов драглі».